Scufița Roșie Autori Frații Grim A fost odată o fetiță așa de drăgălașă încât cine o vedea nu mai putea de dragul ei. Dar mai dragă decât tuturor îi era bunicii ei care nu mai știa ce să-i mai dea. Odată bunica i-a dăruit o scufiță de catifea roșie și, fiindcă i stătea tare bine fetiței, care nu mai voia să poarte altceva pe cap, i-au spus scufița roșie. Într-o zi, mama ei i-a zis, Fetița mamei, iată o bucată de cozonac și o sticlă cu vin. Du-le bunicii, pentru că e bolnavă și slabă, ca să mai prindă puteri. Pleacă înainte de a se încălzi prea tare și vei să mergi frumos și nu alerga, să nu cazi și să spargi sticla, să rămână bunica fără vin. Când vei intra în odaie, nu uita să spui frumos, bună dimineața și să nu scotocești prin toate colțurile. Așa voi face, a zis Scufița Roșie. Bunica locuia în pădure. Cam la o jumătate de oră de mers din sat. Când a ajuns scufița roșie în pădure, s-a întâlnit cu lupul. Dar fata nu știa ce fel de ligioană e lupul, așa că nu i-a fost frică de el. Bună ziua, scufiță roșie," a zis el. Mulțumim dumii tale, lupule." Încotro așa de dimineață, scufiță roșie. Până la bunica." Și ce duci sub șorț. Cozonac și vin. Ieri am copt cozonacul și îl duc bunicii, care e bolnavă, să mănânce și ea, ca să mai prindă puteri." Unde stă bunica ta, scufiță roșie?" Dacă mergi de aici un sfert de oră prin pădure, Ajungi la cei trei stăjari, acolo unde e casa ei. În spate sunt nu ce aceia, știi tu, a zis fetița cu scufiță roșie. Lupul s-a gândit. Fragedă cum e fetița asta, ce mai bucățică bună ar fi, nu ca baba. Dar cum să fac să pun laba pe amândouă? A mers ceva timp alături de fată, apoi a spus. Ea privește ce flori frumoase sunt de jur prejur. De ce nu te uiți la ele? Mi se pare că nu auzi nici păsărelele ce frumos cântă. Mergi drept înainte, parcă te duce la școală. Și ce veselie e prin pădure! Scufița roșie a ridicat ochii și când a văzut cum jucau razele soarelui printre crengile pomilor și în preajmă erau numai flori, s-a gândit. Să-i duc bunicii un buchet de flori. Știu că o să-i pară bine. E devreme și am când să ajung la ea. S-a abătut din drum și a luat-o prin pădure ca să culeagă flori. Cum rupea o floare, îi se părea că mai încolo e alta și mai frumoasă și a să o rupă și pe aceea. Și așa se adâncea tot mai mult în pădure. În acest timp, lupul s-a dus de-a dreptul la casa bunicii și a bătut la ușă. Cine e acolo?" Scufița roșie, ți-aduce cozonac și vin. Deschide ușa, bunicuțo." Apasă pe clanță, că sunt prea slabă și nu mă pot scula." Lupul a apăsat pe clanță și ușa s-a deschis. S-a dus de-a dreptul la pat, unde zăcea bunica și a înghițit-o. S-a îmbrăcat apoi cu hainele ei, și-a pus o scufiță pe cap și s-a culcat în pat, trăgând perdelele. În vremea asta, fetița cu scufița roșie a după flori și, după ce a adunat cât putea duce, și-a adus aminte de bunica și-a luat-o spre casa ei. S-a mirat când a găsit ușa deschisă, iar când a intrat în odaie, i s-a părut că simte ceva ciudat și s-a gândit. Ei, doamne, de ce mi-o fie astăzi frică? Altădată mi-era așa drag să stau la bunica. A spus, bună dimineața, dar nu i-a răspuns nimeni. S-a dus apoi la pat și a dat perdelele la o parte. Bunica stătea în pat cu scufița trasă pe obraz. Bunico, bunico, de ce-ți sunt urechile așa de lungi? Ca să te aud mai bine. Bunico, bunico, de ce ai ochii așa de mari? Ca să te văd mai bine. Bunico, bunico, de ce ai mâinile așa de mari? Ca să te pot apuca mai bine. Dar de ce-ți e gură atât de mare? ca să te pot înhăța mai bine. Cum a spus lupul vorba asta, a sărit din pat și a înghițit-o pe biata fetiță. După ce și-a potolit foamea, lupul s-a întins iar în pat, a adormit și a început să sfărăie puternic. Tocmai atunci trecea pe acolo un vânător care, auzind sfărăituri, s-a gândit zic cât de ciudat sfărăie bătrâna. Ia să vedem ce fi având." A intrat în cameră și când se apropie de pat, a văzut că era lupul. Bine că te-am găsit, păcătos bătrân," a zis el, că de când te caut?" A vrut să tragă în el cu pușca, dar s-a gândit că e posibil ca lupul să o fi înghițit pe bunică și poate că ar... Mai fi chip să o scoat. Și în loc să tragă, a luat o foarfecă și a început să taie pântecele lupului care dormea dus. A tăiat puțin și a văzut scufița roșie a fetiței. Iar după ce a mai tăiat încă puțin, fetița a sărit afară strigând. Vai, cum m-am speriat! Ce întuneric în pântecele lupului!" Apoi, a ieșit și bunica la iveală, care mai trăia încă, dar de-abia putea să mai răsufle. Fetița cu scufiță roșie a adus în grabă pietroaie, a umplut cu ele pântecele lupului și, când acesta s-a trezit, a vrut să sară repede, dar pietrele erau atât de grele încât l-au tras la pământ și acolo a rămas mort. Cei din casă nu mai puteau de bucurie. Vânătorul a jupuit blana lupului și a plecat cu ea acasă. Bunica a mâncat cozonacul și a băut vinul pe care îl adusese fetița cu scufiță roșie și și-a venit repede în fire. Iar fata s-a gândit. În viața mea nu mă voi mai abate din drum. Se mai povestește că odată, când fetița cu scufiță roșie i-a adus iar un cozonac bunicii, un alt lup i -a ieșit înainte și-a încercat să o facă să se abată din drum. Dar fata și-a văzut de calea ei și i-a povestit bunicii că s-a întâlnit cu lupul, care îi deduse binețe, dar că se uitase grozav de urât la ea. Și dacă nu era drumul mare, m-ar fi mâncat," a mai spus fata. Haide să încuiem ușa ca să nu poată intra." a zis bunica. Nu a trecut mult și iată lupul bate la ușă strigând. Deschide bunico, sunt eu, fetița cu scufiță roșie și ți-aduc cozonac. Văzând că nu-i deschide, a început să dea târcoale casei, a sărit apoi pe acoperiș cu gândul să aștepte acolo până se înserează când fata va pleca acasă ca să se ia tiptil după ea și să o mănânce pe întuneric. Dar bunica a priceput ce vrea lupul. În fața casei era o covată mare de piatră. Bunica a zis fetei, ia căldarea în care ieri am fiert cârnați și adu apă cu ea și toarnă în covată. Scufița roșie a cărat atâta apă până când a umplut covata cea mare. Mirosul de cârnați a ajuns până la nasul lupului, care, adulmecându-l bine, s-a uitat în jos, lungindu-și într-atât gâtul, până când a început să alunece de pe casă, după care s-a rostogolit drept în covată și s-a necat. Iar fetița cu scufiță roșie s-a dus vesel acasă și nimeni nu i-a mai făcut niciodată ceva rău. Lectura Maya Martin